Falëndërimet i takojnë vetëm Allahu të lartë madhëruar, vetëm Allahu në falëndërojmë dhe vetëm prejti në dihim dhe falje kërkojmë. Pa që jam shira, bekimet dhe lavdatat e Allahu të shofshin për të dërguarin tonë të fundit, profetin Muhammed sallallahu aleyhi wa sellem, për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjitha ta besimtar që me besnikri e pasua në rrugën e ti, dhe e pasojnë deri në dite në gjykimit, pas taj të ndërshëm vlazër besimtar. Keni frik, Allahun subhanahu vëtë ala, kryeni urnat dhe obligimet me të cilat u ka urnuar dhe obliguar kryuës e gjithësis. Dhe largohoni prej të gjitha atyre rëziceve, prej të gjitha atyre gjërave, Pra të gjitha atyre punëve të cilat u dëmtojnë juve familjen tuaj dhe shoqrinë në përgjithësi. Vërtet besimtari musliman në këtë botë her pas herë bën gjuna. Besimtari musliman nuk është perfekt, pa gabime, pa gjunahe. Mirpao Ajo që përndodhë në populatën ton, e ndështëta edhe të një piesë e muslimanve të cilët deklarativisht deklarohen se janë musliman, vërtet është e pa menduar, vërtet është e pa imaginuar. Ajo që përndodhë dhe përhapet me të madhen populatën ton, përhapet si ku një virus në gjithës, dhe nuk po e lëshën atët e cilin po e godet. Vërtet është e randë dhe e patoleruashme. E kjo punë rëzikshme, apo kë gjuna i kobshëm, këm nkat i kobshëm, i cili po e humbë njeriun, dhe po e humbë familjen, është i moraliteti, apo zinaja e njohër në popullin ton por në fjallorin ton e shohim se e përmendet edhe kurvri dhe si do që ta quajm kurvri i moralitet apo zina e kanë të njëtin kuptim dhe është fjalla për një prej mkateve ma iritu se është fjalla për një prej mkateve ma të kobshme dhe ma të ronda të cilat montagodan njeriu. Andaj mëkatet, gjënahet, të gjitha janë të dëmshme. Mirpo mëkati më i kapshëm, më i shëmtuar dhe më i rënd, i cili i bëhet shkak për zhdukjen e mirësive, i cili bëhet shkak për shtimin e fatkeqësive është krimi i imoralitetit apo kurvris. Kymkat, apo kukrim, ia ja ndryshon njeriu të rjedhën e jetës dhe ia ja shkatron njeriu të këtë botë edhe botën tjetër. Ky krim i shëmtuar apo mëkati i kopshëm Allahu na ruajt prej tij. Është aç i qartë? Aç i njohur? saqë shpirtrat e ndershëm e refuzojnë njerëzit me logjikë dhe natyrshmëri të pastër e kundërshtojnë ndërsa ata që janë të prishur zemrat e tyre dhe jo të mençur mendjet e tyre këtë mëkat të kopshëm e pranojnë këtë mëkat të kopshëm e urrejnë ata njerëz të cilët kanë moral të lartë dhe largohen prej ti ata që kanë logjik të shëndosh, e si të mos jetë kështu, kur këtë krim e ka ndaluar të gjith librat e shpalur prej profetit të parë dherit e profeti i fundit, a lejhimu salatu o salam. Në të gjitha legislaturat, në të gjitha shëriatet prej profetit të parë dherit e profeti i fundit, Krimi i imoralitetit, zinaz ka qenë ndaluar. Në të gjitha kohrat imoraliteti ka qenë haram. Në të gjitha kohrat imoraliteti ka qenë mëkati, gjënahi më i kopshëm. E dihet pse është kaq i kopshëm, sepse është mjerim për njeriu i cili e ka apo e ushtron kët gjënah. Është humbje e moralit është humbje e nderit për një pasion, për një dëshir, për një qef të momentit, apo për një qef të rastit. Dhe vlazen besimtar, kur vria apo imoraliteti përkufizohet në shëriatin islam, si kryrja e mardhenjeve intime, në mes të një mashkulli dhe në femre, të cilët këtë lidhje nuk e kanë legjitime, nuk e kanë të lidshme, nuk e kanë halal. Dhe ata i te i kalojnë ato lidshmërit dhe lidhjet e lidshme dhe bjen në këtë mkat, bjen në zina në imoralitet. Ajo që tha maheret se të gjitha shpalje dhe librat që kanë ardhë prej Allahut, e kanë bërë haram i moralitetin, është masa e vërtet. Mirë po ajo që na intereson neve, dhe do të, do të fokusohemi në te, është se zinan i moralitetin në mnyrë strikte, në mnyrë shumë të rëpt, e ndalanë kurani libri hujnorë, Libri cili është programi jetës se besimtarve muslimantë të dëvatshëm. Dhe ata që janë muslimantë të dëvatshëm, ata që e kanë mërë Kur'anin për sistem apo ligjë jetë, ata janë të mbrojtur nga këm katë, nga kë gjuna i kobshëm. Mirë po, Kur'ani je pëshenja të qarta se zinaja i moraliteti kurvnia nështë është prej xërave të shëmtuara dhe Allahu te bareke ve tala nasrat dhana sot wala taqrabu zinah inhu kana fahishatan wa sa al sabila mos ju ofroni zinas sot Allahu mos ju ofroni imoralitetit sepse Imoraliteti është vepër e shëmtuar. Imoraliteti, thot Allahu, është rruga më e keqe që mund ta ndiqni. Allahu e ka cilësuar imoralitetin kur kur vrin si punë e shëmtuar, sepse kur vnia imoraliteti jacenon të drejtën e Allahut ndaj robëve të tij. Imoraliteti cënën të drejtate grave dhe pozitën e tyre në shoqëri, i moraliteti cënën të drejtate familjes dhe nderin e familjes, i moraliteti cënën të drejtate e bashkëshortit dhe shkatron jetën e shtratit jetën bashkëshortore, i moraliteti cënën edhe të drejtate e përkatsis dhe të identitetit. Pasit që sjelë ka shumë dame, dhe shumë-shumë damet të tjera që nuk do të mund të i përmendim, atëhere është vej për pun e kobshme, vej për pun e shëmtuar, prej të cilës duhet të ruhemi naten edhe diten. Dhe si kur të ishte e që i në gjitet njeriju, njeriju duhet të ikë prej saj, e jo të shkon njeriju besimtarë musliman, apo besimtare musliman, me vullnet edhe me dëshirë, edhe të i ekspozohet, Këtim ka të shkatë rusë dhe të këpëshëm. Allahu subhana wa ta'ala, në surën al-furqan, i përmanë disa grupët të besimtarëve dhe thët, wa lëzhinë la yedruna me Allahi ilahën akharë. Edhe atat të cilët përveç Allahut nuk e lusin do njëzot tjetër. Wa la yaktulunën nëfselleti harram Allahu illa bilhaqë dhe nuk e mbysyn njeriu që ka dalë që ka ndaluar Allahu mbytjen e tij përveç se e mbysin me të drejt kur ai e meriton. Wa la yaznun dhe nuk bajnë immoralitet, nuk bajnë kurvni. Wa men yaf'al zalika yalqa ithama ndërsa kush i punon këto ai e gjen ndëshkimin aje gjenë dënimin e Allahut, ju dhaf le hul adhabu jaume lë kjame, wa jakh ludfi hi muhana, ati i shumfishohet, ati i shtohet dënimi ditën e kjametit, dhe aty mbetet, ditën e gjykimit i përbuzur, dhe i nënçmuar për gjithmon, illa mentab, përveç ati që pëndohet. Pra kush i bën shak Allahot, kush i bën rival Allahot, kush e mytë njeri unë e pafajshëm, dhe kush bën kurvni, aj e ka denimin e dhim shumë të Allahot, i cili do të përjetohen këtë botë pjesërisht, ndërsa do të përjetohen të shumë fishuar në botën tjetër ditën e kjametit, e pastaj do të shëndrani përbuzur, i nënshmuar për balë Allahut subhanahu wa ta'ala. Sheikë Sadi rahimehu Allahu ta'ala, ku rekomenton këta jetë kur anor, thët Allahut e bareke wa ta'ala, i përmen këto tri gjunahët të më dha shkatëruse, sepse, këtë gjunahë i pari, shirkëu me i bo shokë Allahut rivalitet, është gjunahë, është mkatë që ta shkatërën fenë, ndërsa vrasja e njeriu të pafajshëm është gjëna që shkatërron një njeriu apo e shkatërron jetën e njeriu të pafajshëm ndërsa imoraliteti është mëkat se ta shkatërron moralin, ta shkatërron nderin dhe familjen a jete koranore të shumë të hasim në Kur'anin fisnik të cilat në mënyrë të prerë e definojnë haramin e këti më kati të këpëshëm. Po ashtu dhe Resulullahi sallallahu aleyhi wa sallem, në hadithet e ti, në thanjet e ti, e shpjegon shumë qartë rëzikun e këti gjënahi, e shpjegon shumë qartë se sa i dëmë shumë është kë gjëna në jetën e besimtarit. Dhe në hadithin e Resulullahi sallallahu aleyhi wa sallem, Çë shënon Imam Buhariu, transmetohet se erdhi te i dërguari i Allahut në një njeri dhe i tha O i dërguari i Allahut, cili është gjinahi më ma, i madh i mundshëm? E i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam tha, entad'u lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ti bosh shak Allahut. Ti bosh rival Allahut e Allahu ti ka krijuar. E i tha, pastaj cili është i dërguari i Allahut? E i dërguri Allahut s.a.ll. tham, e në taktu le veledek e khëshjet e njët ame me ak, ta mbësish fmi unë tan nga frika se aj po është qehet po hanë me ty. Ta mbësish fmi unë tan nga frika vathmis, që shpo ndohën kohën bashkohore. E pas taj cilë është mkati gjënahi i tret, e i dërguri Allahut s.a.ll. tham, e në të zanje bi halilet i gjarik, Me ba kurvni, me ba imoralitet, me gruan e fqiu të tënë. Me ba imoralitet, me gruan e komqiu tënë, është mkati i tret i madhë. Dhe laviri apo lavirja nuk janë besimtarë në kohen apo në momentin kur e ushtrojnë imoralitetin, në kohen apo momentin kur bojnë zina, Ata nuk janë besimtarë. Dhe në hadithin që është në një mëmë l-Bukhariju dhe të tjerët, ka thanë Resulullahi sallallahu alaihe wasallam, La jezni, e zani, hina jezni, wa hua mu'min. Nuk është besimtarë. Laviri apo lavirja gjatë kohës kur bojnë imoralitet, gjatë kohës kur bojnë zina. Dhe njën nga të parë tonë, i krimëja rahimeho Allah, Tha të e pyëta Ibni Abbasin, radhi Allahu anë huma, se si nuk është besimtar, se si ikë besimi i ati personi i cili ban imoralitet. Dhe Ibni Abbasin, si komentatori njohori kur anit, e përshku i të kështu, sa besimtari me imanin sa janë kështu, i lidi gishtat e të dy duarve, Dhe në atë momentin kur besimtari bën imoralitet, imani edhe besimtari ndahen kështu. Dhe imani shkon në anën e non e ky personi që bën zina, imoralitet shkon në anën tjetër. Dhe gjatë tërë kohës kur ushtron këtë prostitucion apo imoralitetin, imani është larg ti dhe rona Zot. Rona Zot me vëmend të zon vdekjan këtë moment kur imani në kiajt vetes. A thua vao Aso valçysh do të arsyetohesh para Allahut ditën e gjykimit. E ndoshta ti ke agjëruar, e ndoshta ti ke thonë shahdetin, e ndoshta ti ke falë në Ajram apo në Xhumo apo në namaz, e ndoshta e sill mirë edhe me prindrit, e ndoshta ke qenë i suksesshëm në jetë. Por është mbytye i imani, besimi i jot ku ka mbetash. Besimi i jot ka qenë larg teje. Andaj duhet më me menuo kët moment. Duhet më me menduo kët çast se nuk ka shumë vite ku në vendin tonë në i moshuar deshit të bën zinë i moralitet në një hotel prej hoteleve të Kosovës dhe gjatë kohës kur ishte duke bë i moralitet përjetoi atak në zemër, sulm në zemër, përjetoi infarkt dhe derisa shollën spitali ai edhe vdiç. Edhe i moshuar edhe në zinë edhe në vdiç, të gjitha të këqijat e mundshme. Çfarë do të thotë Allahu xhallashanu? që dhe të i përgjigjët Allahut gjellëshanuhu, me qëfar ftyre do të dalë para Allahut kryuosit të gjithësis, kur dijet se i, pa moral shmi e ka fështirë dalë me ftyrët mirë dhe para njerëzët të rëndamët. Andaj, vërtet, në kohen ton, në kohen bashkohore, jënë shtuë mundësit, dhe jënë uh, pjek kushtet, ma shumë se kur do herë dhere me tani, që të rritë edhe të reja të bojnë imoralitet, të bojnë zina. Mirë po, ata bura dhe gra muslimane, që janë të devatëshëm, tash e manifestojnë, tash e tregojnë devatëshmërin e tyre, tash kur ju jipët rasti me bozina, e nuk e bojnë ate, se për para nuk ka qenë bashlet, ka qenë pak ma vështir, se ka qenë familja në regull, edukata ka pas familja edukat islame, ka pas tradit shqiptarën popullin tonë, të cilat nuk e kan leju njeri unë që të bën zina i moralitet. Ndërsa tash mundësit jenë ma shumë se kur dhe herderi me tani me bo këtë haram. Por të keni kujdes o vlazni, e në veçantiju djem të ri, të keni kujdes bani djem të mirë të devat shumë, që keni dëshir me knash Allahun, e me knaqë edhe veten, e me knaqë epshin pasionin dhe shëjtanin e malkuar. Se mba një përshtypje këto dit, në rjetin e Facebook-ut një djali ri, të cilit i kishte telefonua një vajzë e re, dhe këtë djali i tha saj vajzës, oj motër tha, unë e kam tha telefonit përgjuar, ma përgjuin telefonin, tha kush, familia, tha jo, tha kush ta përgjën, policia, Tha jo, po kështë të përgjën telefonin u shtria? Tha jo, tha mu, po kështë të përgjën? Tha mu më përgjën Allahot e barek e vëtala. Nuk muj me folkesh në telefonin me ty, se Allahot më përcjel mu telefonin. E shka këmë i thonë në Allahot këmë i registran fjallët e mi janë telefon. Atë heraj jo e vajza u pendua dhe i tha, korë tha mos këmë e thyrë ty, asë kërkën mos këmë e thyrë pasi, telefonaton janë të përdhuar, janë të përcjellur prej Allahut subhanahu wa taala. Kështu do at vllazën më çëm trit e kohës së sa më. Kështu do më çëm trejat e kohës së sa më. Sepse në kohat e të, të parëve ton vërtet ka pas shëmbuj të shumtë. Dhe për mend se si një grua e bukur në kohën e saj e shquar e dalluar për bukurinë dhe pasurinë e mërë eftën një djallë të ri, thëtë përdu po me u vetëmue, vetëm e ty, thë shfarë halit dherë të kije, thëvesh me ty, ty përdu, po edhe e largëj, e largëj, e largëj, prej qytetit e qytit ikon në periferia tje, thë tash, tash thë jemi vetëm u në ty, edhe thë e kom lëpë me kohë dhe me vite këtë moment, me u vetëmue në me ty, se si djallë i bukur, si djallë i mirë, Ti si djalit devashum ka pëlqyrë gjithmonë. E tha, çka duhet më bë? Tha, duhet më bë ashtu siç bën tani grua me burrin e saj. Edhe tha, tash e kem rastin kur askushta nuk na shef. Ky djalë shikoi lart, e ajo gruaja tha, çka po shikon? Tha atje ka veç yje, yjet po na shohin. Çfar të keç e ka? Tha, nuk ka të keçë shumë për yjeve. Por çka ti bën tha, se atje lart mbi yje është edhe zoti i yjeve. O është edhe Zotit gjësis E që është i ikëm Shikuarit të Zotit Që është i ikëm monitorimit Allahot e Barak e Vat e Ala Andaj kërgru pëndu E dhe sa kur nuk do të kësej e mon këtë në të katë Këtë gjëna O vlazen A e shifni ne për Qendra trektare Ne për biznese edhe dvogla Gjithkon për shkon kujdes Jeni në vëzhgim të kamerave Cilave kamera kameratë të sigurisë, punë e madhe. Qa ka me të bo kameratë të sigurisë? Qa duesh, bo nuk ka kur farë problemi, të qojnë pa ka tje hanë për në rënë, edhe dhe dhe kur farë problemi s'ka. Adhlazen, musë ju frikësohë një kameratë të sigurisë njëriut, por keni frikë kameratë e Allahut të barek e vëtë ala. Ato ju vëzhgojnë, ato ju për cilin, edhe kur jeni në vendet ma intime me bashorte të tuaja. Ato ju për cilin kur jeni të vetmuar dhe të mbyllur në dhoma apo në përpallate, kamerat e Allahut, engjujt me lachet e Allahut janë me ju, andaj sa herë dëshiran të mkatash, të bësh gjënahe, dhije se i kje me lachet pran vetës, dhije se ato pot monitorojnë, ato pot inqizojnë, e nuk kanë me dërzue inqizimin tek njeriu, tek kryesa, Po kan më dorzuojnë incizimin te krijuesi Allahu subhanahu wa taala. O llazan besimtar, shtimi i imoralitetit, shtimi i zinës është një prej shenjave të kiametit që po trokasin në derë e muslimanit dhe çart po na lajmrojnë ardhjën e përfundimit të kësaj bote, shkatërimit përfundimtar ardhjen e kiametit Rasullullah sallallahu alaihi wasallam na i tregon disa nga shumë shenjat të kiametit dhe thot për shenjave të kiametit është pakësimi i diturisë ngrihet deturia shkon lart nuk mbetet ilmi në tokë pastaj përhapet thot Rasullullah sallallahu alaihi wasallam injeranca e xehli pastaj shfaqet dhe në publik i moraliteti zinaja, dhe thot do të shtohen femrat ashtë shumë, dhe do të paksohen me shkujt ashtë shumë, sa që 50 gra do të korespondojnë me një burë, pra 50 gra do t'jen karshin i burë, ka shumë do të rritet në umri i femrave, ka shumë do t'jet në umri i tyne, dhe kur t'filon kështu, të ngrihet dituria, të shtohet i njëranca, të shfaqet a moraliteti, dhe të shtohet në umri femrave, atëheret ka ardhë një trokic në derë po të lejmëron se kja meti po afrohet. Apo e shifnë edhe në venin tonë sa po shtohet në umri femrave. E në shumë qtetet të botës, shifrat janë alarmante, sepse po thoinë, një burë korespondon me 7 gra, në disa venë me 8 gra, në disa venë me 10 gra, Pas kanë betë dhe pak edhe me ardhë një me 50. Andaj tjesh i kujdeshëm. Po ashtu Resulullahi sallallahu alai vësallem, thëtë, nuk dëndodhë kja meti, deri sa të dëtë vje koha, kur dëtë ketë njerëz, të cilët dëtë bojnë zina, dëtë bojnë imoralitet edhe në rrug, ashtu si gjë banë gëmari, imoralitet si gjë banë gëmari mardhonje, në rrugë. Kështu do të dalë njërzit, edhe publikisht do të e bojnë atë, dhe ka edhe kësi rastësh. Nuk fletë për venet e prendimit, ati është gjo nërmallin e bojnë moralitet, rrugës, po në u kan infektu edhe trit edhe treja tona që kanë qenë atje. Jenë infektu edhe për mes televizionit, edhe për mes internetit, e në i kanë flish parqet, në i kanë flish pushimoret, Na i kanë flishe dhe malet, s'po ka njëri ku den, edhe me taletje në pushimoren e gërmis, nuk po kisi den nëse i njëri serios, nëse i njëri që dëmë zemra, sepse i kanë zonë pozitat, sikur me qenë luft atje, edhe nuk i ka me jetës në krysh dhe rruge, ka një i pa moral shumë ka bën zina. Kështu është dhe në parkun e qytetit në pikë ditës nuk tërpëron për njerëzve se për Allah ota ta hitës e hitës tërpëron po dhe për njerëzve shtrijet atyë si kur me qenë kafsh edhe nuk i bën për shtibip se ka lën një agj apo ka lën një gjysh apo një gjyshe e vazhdo në punën si kur tjetë duke bon halal andaj ka punë shumë për organet e rendit ka shumë punë për organet e siguris me ne i largue e këta njerëz shtazaraka që po i shfryjnë epshet e tyne në për parqe, në për vene pushimore të ndryshme, dhe në për vene ku njeriu po gjen freski në një jetë ndryshme. Pastaj, kër e tha këtë thanje Muhammedi s.a.ll. se do të bojnë i moralitet si kur ga marrin rrug, Abdullah ibn e Amri i tha, a ka për me ndodhë kjoja Rasul Allah, a po Allah i ka për të ndodhërë ka për të ndodhur dhe i shala nuk e arrim atë kohë që është duke ardhë. Pastaj e buhurere, radhi Allahu anhu transmiton se Resulullah i sallallaj sallem ka thonë, betohem në ato që shpirtim është ndorën e ti, nuk do të zhdu këtë këtë imet, deri sa prej këtë imeti, të dalin njërzë të cilët do të bajnë zina imoralitet në rrugë, në vene publike, dhe njeri u ma i mirë, në atë kohë, është aji cili, i shef ata duke bo, zina dhe ju thëtë, a keni mundësi të shkani pak me tutje prapa ati muri? Dhe të thëtë, ma i mirëja sa i kohë, i thëtë ju bani vazhdanë e këtë hara, vesh dini prapë muri të nejë. Vesh pak ma fshetë, asë mu se bani kështu më njërë publike. Andaj vlazen, të keni kujdes, se jemi në kohë të vështirë dhe të rezikshme, kohë e cila kjo, Nese nuk e shfrydzojmë në mirësi, atërë do të shfrydzojmë tjertë për shfrenimin dhe për dexenerimin e të rive dhe të rejave tona. Allahun e madhruar e lusi me emrat e ti të bukur që i ka, dhe me cilësit e ti të përkryra, të kompletuara që të nëmbroj neve nga gjenahi i kopshëm, që të mbroj rinin ton nga këm katë i kopshëm, dhe që të mbrojnë ata të rive dhe të reja qëtë të të të kan mënësit dhe afëzit të bojnë këtë mëkatë qëpshëm Allahë nandihmoft nabëzofd dhe narruge në drejt në drejtoft, amin aqulu qavli hadha wa astaghfirullah walekum walisairil mu'minin min kuli dhambë fastagfiruhu innahu huwal ghafur rrëhim astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah hmm Elhamdulillahi, hamdën kësirën të gjibën mubarakën fihi këma ju hibbër abona wa rda. Wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi e gjmajin. Pas taj vlazen, është një mkatë me cilin duhet sa ma shumë që të njoftohemi, jopë se të njoftohemi dhe të duham atë, po të njoftohemi dhe të ruhemi prejti. Dhe pasojatë, dëmët e imoralitetit zinas janë të pa imaginuara dhe të pa përshkruara. Unë e vetëm ka limëthi, përshkak të kohës e limituar të cilën e kemi, do të përmendit dison nga dëmët që janë pasoj e imoralitetit e zinas. Dëmë i parë, ashtu si kur e përmendit ibnul Qajimi, i moraliteti e shkatërën mirëqenjen e mbarnje zimit dhe bëhet shkak për humbjen e përkatsis farefisnore. Imoraliteti zinaja për mbledhë të gjitha të këqiat. A të hinë tradhëtia, a të hinë mashtrimi, a të hinë gënjeshtra, a të humë ftyra, a të humë bëdhe mareja. Imoraliteti hapë dyrtë të gjitha gjynahave tjera. Imoraliteti shkaktën smundje psichike dhe imoraliteti ta sulman të i bënë sulëm zemrës. Imoraliteti sjelskamje dhe varfni. Imoraliteti shkaktën e shkaktën apo siel ljargimin e njëzve dhe i bëna ta që bojnë zina të bohen dhe të shihen me vrejtjen nga të tjerët i moraliteti lëngjurmet e kësia nëftyren e njeri ju të pamoralshëm i moraliteti shkaktën erë të ram dhe të nëveretshme në trupin dhe gojene ati që e bëna te i moraliteti bohë shkak që njeri ju të meriton denimin në jetën e varit dhe të prjeton denimin në jetën e amshueshmëris. Kto janë disa nga damet, po ka edhe damë të tjera. E për ato nuk kemi kohë dhe mundësi ti përmendim, mirë pa dietaret dhe mjekët musliman, ka përmend 10 trasmundje që rrjedhin, që vijnë si rezultat i imoralitetit, zinaz apo kurvnis. Dhe prej smundjeve që bartën seksualisht përmes marrdhënieve Te pa moralshme marrëdhënieve të, të zinaz janë smundja klamidia, pastaj virusi herpes, pastaj gonoreja, pastaj sifilizi, hepatiti A, B dhe C, pastaj Candida, pastaj edhe shumë e shumë smundje të tjera për të cilat mjekët musliman kanë shkruar libra të tërë. Andaj i lutsim Allahun që të na mbron nga këmkat i kopshëm.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 ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهاى وينهاى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون